care cu darul de la Dumnezeu și cu învățătura ei cea prea înaltă, au uimit știința învățaților de atunci, și a trecut limba litorilor păgâni, prin muna ei cuvântare. Se aduce în de biruință ca prin ale ei rugăciuni, să ne izbăvim de ispitele vrăjmașilor și să-i cântăm. Bucură-te, Caterina, mare muceniță lui Hristos! Bucură-te, Caterina! Moceniță a lui Cristos. împăratese și mai lui Dumnezeu prea curatei, feci marei, Tu te arătat vrednică de dragoste, în de Caterina, căci cu Dumnezeu Sfânt, un îmbrindu-te, ai nepădat de la tine Toată dorirea pământească Și te ai logodit cu mirele tău, cel ceresc Spre a căpăta viață nemuritoare Pentru aceasta îți cântă Bucură-te, prombițe cuvântătoare Bucură-te, dulce privighetoare Bucură-te, frumusețe netrecătoare, Bucură-te, mielușea încântătoare, Bucură-te, minte înaltă, Bucură-te, tânără prea Bu Bucură-te, fecioară blândă și înțeleaptă, Bucură-te, inima tare și neîntinată, Bucură-te, lauda învățaților, Bucură-te, dulceața magilor, Bucură-te, mângâierea săracilor, Bucură-te, apărătoare bătrânilor, Bucură-te, Caterina, Mare muceniță a lui Hristos te pe Caterina Mare, male a lui Hristos Bogul pământului și slavă părintah care Viață curată ai trăit, Caterina, și în intelecnic, te mai ales în dreapta credință, că la cea a lui Hristos ai luat și te-a închinat, rândând, aleluia. Voi da se căsătorii cu tine. Tu însă resping în cererea lor, cu foarte înțelepte cuvinte. Că ești și cea mai bogată, Bucură-te, sămânță din neam împărătesc, bucură -te, porfiră, care îmi podobești cunoștințele, Bucură-te, luna care răspătești vrednicia, Bucură-te, ceea ce întărești obiceiurile bune, Bucură-te, cuvântătoare, mai presus decât ritorii, Bucură-te, judecătoare, mai aleasă decât alți judecătoare, Bucură-te, biluitoare, rușinată în sfaturi și pobățuiri, Bucură-te, lumină care faci să se plece privirile neînțelepte, Bucură-te cu moara tuturor cunoștințelor! Bucură-te, Caterina, mare munceniță Lui Hristos! Bucură-te, Caterina! că turnate și cioplite de mâini omenești, Ar putea fi făcătorii Celui, ai Pământului, și a toată făptura. fosta iluminată cu darul Duhului Sfânt, să cunoști Dumnezeirea cea adevărată, și cu veșnică, și cu smerenia ai cântat ei. Aleluia! Nea lui Învățați-vă, adunați prin de tatălui tău Ca să pe scoată din credința În care erai Văzându-te pădând au cerut Atât în fățișa lor Tu însă intrând În vorbă cu cel mai învățat După o îndelungă Discută N-ai făcut Să nu mai știe ce se răspundă Decât cred Bucură-te închinătoară trepte credințe, bucurăte te de adevăratei religii, bucură -te, lumina celor cu neresuri, Bucură-te povățuitoarea celor rătăciți, bucură -te, arma prevoințe, bucurăte te căderea șelăciului dolilor. Bucură-te dovada neputinței lor, Bucură-te că ești vrednică față inspira. Bucură-te că prin înțelepciunea ta ai gonit rătăcirea, Bucură-te că și cu dar ai fost dăruită de cel prea -nalt. Bucură-te, cunoștința sfințeniei celești, Bucură-te, mare mucenița lui Hristos, Bucură-te, Ecaterina. Sărbătatea lui Hristos, s-au deschis atunci pentru treoară spre a binecuvântat prin glasul tău fecioresc, urând ca i dolești și zicând că unul este Dumnezeu și lui se cuvine cântare. ca cu obiceiurile pădânești ale părinților tăi, ci petrecând în sfințenie, fără a fi încă luminată cu Sfântul Botez, poruncile lui Dumnezeu urmai și te închina în lui Hristos pentru aceasta. Bucură-te, mireasă prea cestită, Bucură-te, pătimitoare nepiruită, Bucură-te, pădoaba bisericii, bucurăte, te cuvântătoare de Dumnezeu, Bucură-te, slujitoarea ortodoxiei, Bucură-te, culuna Bucură-te, lauda Alexandriei, Bucură-te, apărătoarea cele cetăți, Bucură-te, comoarea minunilor, Bucură-te, mustrătoarea împăratului Maxențiu Bucură-te, luminătoarea împărătesei lui, Bucură-te, Caterina. Mare muceniză, Luigi Scott. Curăte, e Caterina. S-a întristat auzindu-te pe tine, Fica lui, una la părinți și așa frumoasă precum erai, le vădând mulțimea zeilor la care se înclinam și propovăduind Dumnezeu necunoscut. Pentru aceasta, voi să cerceteze credința ta. Cei mai învățați dească de atunci Cât însă i-a fost de mare nedumerirea Când a văzut Și pe aceea nu plecați de cuvintele tale Și cântându-i Dumnezeu, Alinuia Drepti, aflând trecerea ta din închinătoare La idolii, la credința lui Hristos Te-a hotărât pedepsei Răbdând chinurile cele mai amare Până la moarte Cu slavă t-ai mărit, Lăudând numele Domnului nostru Iisus Hristos Și al preacuratei fecioarei mai sale care ți s-au arătat în vedenie, Iar noi, lăudând tăria credinții tale, Îți ţi Bucură-te de fâimătoare ștecătorilor tirani, Bucură-te, mustrătoare rătăciri, Bucură-te că popor ai făcut strălucitoare Bucură-te că chinurile tale pe dâșii îi ardau Bucură-te că nădejdea mântuirii pe tine te vesela, Bucură-te că -și cu mai mult i-ai otrăvit, Bucură-te că din dragostea ta Către Dumnezeu n ai simțit suferințele, Bucură-te că vorbele tale să Bucură-te că nepriceperea lor Nu putea să te oprească, Bucură-te că îndrăznind Ai ieșit biruitoare, Bucură-te că suferind Te-ai făcut vindecătoare, Bucură-te, Caterina, Mare munceniță a Fraterina Mare, Muceniță a Lui Hristos, cântare de mulțumire ți-aducem ție noi smeriții, Căci cu mare dar ne pe noi, Jert fiind te pe tine însă-ți pentru dragostea drepte credințe. Primește dar cu cerința această rugăciune Și ne vindecă neputințele în tot cursul vieții noastre. Pentru ca din preună cu tine să binecumântăm pe Dumnezeu, cântând. Care stăteau de față și ascultau cuvintele Prin care explicai Evanghelia lui Hristos Luminându-se de Duhul Sfânt S-au creștinat, iar împăratul îngrozindu se de această minune A poruncit să iardă ca să nu mai răspândească credința creștină prin locurile de unde erau ei, Și așa s-a preamărit mulțimea ce arde învățat Și-ți cântă ție așa. Bucură-te, Caterina, de necazuri spăvitoare, Bucură-te, învățată de lumină dătătoare, Bucură-te, lăudată și de daruri aducătoare, Bucură-te, frumusețe tuturor covârșitoare! Bucură-te, bunătate de nimic îngrijorată! Bucură-te, o de nevite și miruitoare! Bucură-te, mult vestită și de cheie nu răbdătoare! Bucură-te, laudată de cântări. Răsfurătoare, bucură-te, muceniță, de minuni spăurătoare, bucură-te la prea frumos mirositoare. Bucură-te, Caterina, mare muceniță a lui Hristos. E Caterina mare, muceniță a lui Hristos. Soborul îngeresc, văzând ceata mucenicilor în băpaia a primit-o și pe tine, Caterina. Ca pe următoarea lor, cu dartea a suferit chinurile cele mai îngrozitoare. Pentru care pomenirea ta în a rămas folositoare în genor ce orice cânte de Dumnezeu. Haliluie. Cea multă pe care ai arătat-o. Rămânând neclintite în hotărârile credinței și mărturisind că unul este Dumnezeu, tată și fiul și Duhul Sfânt. Trăimea una despărțită nedespărțită și te închinie, noi ne bucurăm. Bucură-te, a Tatălui Ceresc, Bucură-te, închinătoarea Fiului și Cuvântului Lui Dumnezeu, Bucură-te, cinstitoarea Nucului Sfânt, Bucură-te, mărturisitoarea Trei Micele de ofință, Bucură-te, purtătoare, în credința Sfintei Cruz, Bucură-te următoare a patrimilor lui Hristos. Bucură-te bine trăcuitoare a sfintei banierei. Bucură-te primitoare a potestului lui Dumnezeu. Bucură-te ascultătoare a lui Dumnezeu. Bucură-te închinătoare a bisericii ortodoxe. Bucură-te, viețuitoare împreună cu puterile cerești, Bucură-te, vrednică păzitoare al creștinilor, Bucură-te, Caterina, mare mucenița lui Hristos. Bucură-te, Caterina, Ceresc, prea lăudată Caterina, Cât te-ai împodobit cu toată frumusețea grubească și sufletească. V-ați prea lestea Spre întărirea credinței tale, Cu care mulți necredincioși s-au luminat, Și s-au învățat a cânta lui Dumnezeu. N-aliluia Vinde sufletelor noastre, mare muceniță, că greu pătimi te roagă pentru noi, preasfinte născătoare de Dumnezeu, Să ne-i spăvească de ne ispitele și deprimejdile Cu care vrăjmașul ne-ndrozește, Pentru aceasta, știindu-te pe tine, Grablică apărătoare de vrăjmaști, Îți cântă. Bucură-te, că prin rugăciune tale ne de vrăjmași, Bucură-te, înspăvitoare, gravnică de primejdii, Bucură-te, feritoare de o travă, Bucură-te, vindecătoare de venin, Bucură-te, prealeasă înspăvitoare de farmece, Bucură-te, gonitoare de nărucii, Bucură-te, risipitoare de reșuri, Bucură-te, păzitoare tare de nevastă, Bucură-te, dreptătoarea traiului rău în căznicie, Bucură-te, ceea ce împați, pe ce împrășbiți, Bucură-te, că ești în și ajutătoare, bucură -te, că dai celor bolnavi vindecare, Bucură-te, Ecaterina, Mare Mucenița lui Hristos, bucură caterina. Ecaterina. Te-ai dat Mântuitorului, Împodobind biserica cu biruințele tale, Cele mai presus de fire. Și cu sângele tău, cel feciorelic, Ai spălat o cară deasupra celor Ce se osteneau pentru dânsa, Că s-au rușinat prigonitorii văzând Slava minunilor tale. Și au cântat lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia. Pământul s-a umplut de bună mireasmă, primind trupul la el, Cerul s-a veselit, văzând Duhul tău ridicându-se la dânsul De către puterile îngerești, pentru această slăbită lucrare A tainii lui Dumnezeu, toți credinciom și te laudă Cântând pentru tine așa, bucură-te ajutătoarea Fecioarelor înțelepte ân vitoare văd necășite Bucurrătiți viitoarea copiilor sărmai Bucură te, -te ajută acelor a celorî primești folositoare acelor fără de ajutor, Bucurrăti viitoare. A femeilor cu crele nașterii. Bucură-te, vindecătoare, A pătimitunilor din naștere. Bucură-te, întăritoare, A pruncilor Bucură-te, hrănitoare, orfanilor săraci. Bucură-te, ocrotitoare, A celor cu mintea turburată. Bucură-te, Vindecătoare, Argenori căsuți în boală grea, Bucură-te, Mare Muceniță al Lui Hristos, Bucură-te, Caterina. Bine ale tale, nu suntem vrednici a mulțumie, Caterina, pentru că nici o n-am pus care să ne apropie de dragostea lui Dumnezeu. și niciun bine n-am lucrat pentru aproapele nostru care să ne aducă în durare. Ca bună și plândăcești, roagă-te lui Dumnezeu să ne ierte nesocotința și păcatele noastre, și să primească acest cuvânt de smerelie. al Ierii. putin putincio, facem rugăciune, să ne întărești cu puterea ta ca să venim la pocăință și să dobândim iertare greșalelor noastre. Bucură-te, îndurare nestrămutată, Bucură-te, neschimbată, Bucură-te, lumine neserată, bucură de dragoste nevinovată, bucură de răbdare încetată. Bucură-te, dărnicie neasemânată, Bucură-te, speranță nelușinată, Bucură-te, vindecătoare, binecuvântată, Bucură-te, Caterina, mare muceniță a lui Hristos. Bucură-te, Caterina, ai făcut-te, Caterina, întărindu-te în credința lui Hristos și slujind făcătorului a toate iar nu-n de la care luând darul tămăduierii și bununa îngerească, de tine se cu ducurile necurate, și le alungi pe ele de la tot sufletul creștinesc, care aduci lui Dumnezeu cântarea de laudă, Aliluia! Și lor se astăzi de prețul nuinatam, ucenitță. Că din neamul păgânesc și dintre închinătorii de idoli, cea mai învățată și înțeleaptă fecioară, a venit la biserica lui Hristos, suferind durerile roții. Și altele spuse de la poporul cel păgânesc, Pentru dragostea mântuitorului lumii, Pentru aceasta îți Bucură-te, păgânilor, Bucură-te, căderea obiceiurilor, Bucură-te, luptătoare, pentru darurile sfinte, Bucură-te, surpătoarea capiștelor idolești, Bucură-te, întinătoarea icoanelor creștinești, Bucură-te, stabilă răutăților diavolești, Bucură-te, lauda cum ne Bucură-te, care pe ai fost întinsă bucură care cu piroane ai fost în Bucură-te, care de salvie ai murit, bucură -te care cu slavă te-ai preamărit, Bucură-te, mare mulcediță a lui Hristos. Caterina, mare, muceniță a Lui Hristos. Iubitorilor de mucenici, cinstit pe prea-nțelaptă, Caterina, pentru că aceasta, în priveliștea lumii, pe Hristos a predicat, pe șarpele a călcat și mintea învățaților a rușinat, să cântăm lui Dumnezeu, Aliluia! o respânta canoenelor sobornicești bucură-te următoare caldă la legilor misericești bucură-te frătnică propovăditoare apostolie bucură-te pricolito Cuvântătoarea cântării cerești. Bucură-te neobosite rugătoare a slujitorilor cu cernici. Bucură-te bună ajutătoarea a cânticoșilor, gestitor de Dumnezeu. Bucură-te mărgăritar de mare preț al împărției cerești. Bucură-te, piatră scumpa, bisericii creștinești, Bucură-te, grabnică, celor cuprinși de supărări, Bucură-te, vindecătoare tare, a celor plini de răni și de dureri, Bucură-te, Caterina, mare mulceniță. Această puțină rugăciunea a noastră și te roagă pentru noi să ne dăruiască bunul Dumnezeu, iertare păcatelor, pace, sănătate și ajutor în toate cele bune. Când lui nu Dumnezeu, aleluia! această puțină rugăciunea noastră și te roagă pentru noi să ne dăruiască bun Dumnezeu iertare păcatelor, pace, sănătate și ajutor în toate cele bune cântând lui Dumnezeu. lăptă și frumoasă e Caterina vrednică muчениța lui Cristos primește această puțină rugăciune a noastră și te roagă pentru noi să ne dăruiești bun Dumnezeu ierta păcatelor și sănătate, și ajutor în toate cele bune. Cântând lui Dumnezeu, Aleluia. Și Maicii lui Dumnezeu, Preacuratei Fecioarei Maria. Tu te-ai arătat vrednică de dragoste, Înțelapte Caterina, Căci cu Duhul Sfânt, un brindu-te, Ai nepădat de la tine, Toată dorirea pământească, Și te-ai logotit cu mirele tău cerceresc, Spre a căpăta viață pe Pentru aceasta îți cântăm. Bucură-te, porumbiță cuvântătoare, Bucură-te, dulce privighetoare, Bucură-te, frumusețe netrecătoare Bucură-te, mielușa cântătoare, Bucură-te, minte înaltă.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 Muceniță a Lui Hristos Vreplicei de laudă Mucenițe Caterina Care cu darul de la Dumnezeu și cu învățătura ei cea prea înaltă Au imit știința învățaților de atunci și-a trecut limba dintorilor păgâni, Prin buna ei cuvântare, Să-i aducem mulțumire de biruință, Ca prin ale ei rugăciuni, Să ne izbăvim de ispitene vrăjmașilor, Și să-i cântăm. Bucură-te, Caterina, mare muceniță,